Sfânta noastră biserică ortodoxă răznuiește astăzi pogorârea Duhului Sfânt. Venirea în chip de limbi de foc a Duhului Sfânt peste sfinții ucenici care erau adunați cu ușile încuiate în același loc unde se arbaseră paștele cu învățătorul lor. Acolo, în acea sală minunată, se aflau ucenicii, Fecioara Maria, mama lui Isus, și celelalte sfinte femei. Și cum stăruiau cu toții în rugăciune și cântece a psalmilor lui David, deodată, fără de veste, s-a făcut sune din cer ca de o suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau. În același timp, ei văzură în aer, oprindu-se peste ei, peste fiește care dintre ei, limbi de foc. Aceste limbi de foc i-au făcut să înceapă a vorbi într alte limbi, precum le da Duhul Sfânt a grăi. Repeziciunea sunetului aceluia a făcut să alerge în grabă la acea casă, un mare număr de iudei din toate țările care se găseau adunați în acel timp în Ierusalim pentru sărbătoarea cinzecimii. Și s-au adunat acolo din Persia, din Mesopotamia, din Iudeia, din Frigia, din Grecia, din Egipt, Libia și Roma, dintre toate neamurile ce se aflau pe pământ. Și toți s-au spăimântat și se mirau când auzeau pe apostoli, vorbind cu mare înlesnire toate limbile lor, așa de diferite. În ziua aceasta, când s-a săvârșit această minune, era ziua Duminicii, a zecea zi de la înălțarea Mântuitorului și a cincizecea de la Paști. În această zi evrei sărbau și ei sărbătoarea legii de calobului pe muntele Sinai, adică ziua când Dumnezeu a dat tablele legii lui Moise pe muntele Sinai. În aceea zi Sfântul Duh se coboară peste ucenici ca să întărească legea cea nouă, legea Harului și a iubirii care pune sfârșit legii vechi, zi de bucurie, de recunoștință și de iubire, pentru toată creștinătatea este ziua cinzecinii fraților. Iată, dar, pentru ce trebuie să cunoaștem însemnătatea acestei mari sărbători și să o cinstim cu vrednicie, pentru a putea și noi să ne împărtășim de luminile Sfântului Duh, ce s-a pogorât atunci peste Sfinții Apostoli. Mai înainte de această sărbătoare, Duhul Sfânt s-a mai arătat în diferite feluri. Și iată cum! La botezul Domnului nostru Iisus Hristos, Sfântul Duh apare în chip de porumbelă simbolul curățeniei al blândeții și al rodniciei, arătând că cel botezat se curăță de păcate, iertându-i se toate pedefsele păcatului, devine blând și rodește prin fapte bune, făcându-se fiu adoptiv al lui Dumnezeu. La schimbarea la față a Domnului, Sfântul Duh se arată sub forma unui nor luminos, ceea ce înseamnă că potrivește totdeauna după putere și capacitatea noastră, luminile înțelepciunii sale, impresiunile iubirii sale și mișcările harului. După învierea Domnului Hristos, Duhul Sfânt este dat apostolilor prin suflare, când le zice, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele se vor ierta și cărora le veți ține vor fi ținute. Dar în ziua de astăzi, a cincizecimi, Sfântul Duh se arată sub două simboluri: simbolul unui mare sunet și sub formă de limbi de foc. Prin acest sunet mare, Sfântul Duh se arată că lucrarea sa nu va fi restrânsă numai într-un colț al pământului, cum a fost până atunci, ci va străluci în toată lumea, va răsuna. Apostolii îmbrăcați cu putere de sus vor face să răsune din toate părțile propovăduirea Evangheliei. Până la această sărbătoare a pogorârii Duhului Sfânt, Apostolii aceștia erau plini de scăderi, de slăbiciuni, greoi la înțelegere și zăbafnici în credință. Nesimțitori, preocupați de gânduri de mărire pământească, așa ne spune Sfintele Evanghelie. Și iată că ei nu prea l-au înțeles pe învățătorul lor în vremea celor trei ani și jumătate de pregătire. Dovada cea mai bună că nu l-au înțeles este faptul că atunci când Isus a fost prins de soldați ca să fie judecat și ucis, ei, ucenicii, l-au părăsit, au fugit și s-au ascuns în fricoșață. Doar doi dintre ei au avut curajul să meargă după Învățătorul până la curtea Arhiereului, Petru și Ioan. Dar până la urmă și Petru s-a lepădat de Domnul de frica unei slujnice. Iată deci cum erau Apostolii înainte de venirea Sfântului Duh. Dar îndată ce s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei, în ziua cinzecimii, îi curăți de toate defectele acestea la care erau supuși până atunci. Le să din inimă toate virtuțile opuse a acestor defecte. Înainte erau plini de mândrie și ambiție, grabnici a se răzbuna și zăbavnici a crede. După primirea Sfântului Duh, ei să fă curăzmeriți, blânzi și răbdători ca și învățătorul lor Iisus. Și fericiți, fericiți a suferit pentru el, credința pătrunse așa de adânc în sufletul lor, că ei nu avură o dorință mai mare decât al vesti, al l propovădui în lume. Duhul Sfânt a prins în inima lor o iubire așa de arzătoare pentru credință, că pentru a o răspândi, ei au fost gata să îndure cu dragoste sudorile călătoriilor, lipsurile, batjocuri, ocări, frigoniri și mucenicie. Sfântul Duh, după ce le-a curățit inima, le-a luminat înțelegerea, le-a umplut mintea și sufletul lor de o lumină mai presus de fire, care i-a făcut să cunoască atât de clar pe cât e cu putință toate tainele mari pe care trebuiau să le propovăduiască și ei în lume. Deodată ei au cunoscut cele prorocite de proroci, învățăturile Mântuitorului și toate tainele religiei cele adevărate. Ei deveniră niște propovăduitori plini de adevărata știință, capabili, de a închide gurile cărturarilor, marilor cărturari și fariseilor, și de a înfrunta și chiar a rușina pe marii filosofi ai vremii filosofii păgâni. Sfântul Duh le insuflă un curaj contra tuturor ispitelor și o putere cu totul divină. Înainte de cinzecime, ei erau slabi și fricoși, ei ședeau ascunși cu ușile încuiate pentru frica iudeilor. Petru se lepădase de Domnul la glasul unei servitoare și acum iată-l că el propovăduiește în public pe Iisus cel răstignit. El mărturisește solemn înaintea poporului și a sinedriului și acuză pe față, că s-au făcut ucigașii lui Isus Nazarineanul, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, răstignindu-L pe cruce. Pe acest Isus ei l-au propovăduit înaintea împăraților pământului, suferind cu bucurie chinurile și moartea, ceea ce dovedește că Sfântul Duh le-a împărtășit o iubire nestrămutată pentru Dumnezeu și pentru mântuirea sufletelor omenești. Orașe întregi se unesc împotriva lor. Războaie sângeroase, animale sălbatice, sabia și focul i amenință. Însă toate sunt zadarnice, ei nu se înspăimântă. Fără arme se luptă cu legiuni întregi, oameni fără nicio învățătură îndrăznesc, și se măsoară cu o mulțime de oratori, de sofiști filosofi și îi dărâmă biruindu-i cu învățătura lui Hristos, întemeind creștinismul în lumea întreagă. Această revoluție morală, cea mai mare și minunată din câte cunoaște istoria, datează din această sfântă zi, Duminica cinzecimii apogoririi Sfântului Duh. Ca o garanție a Sfântului Duh, că este totdeauna în biserica sa, avem cuvintele lui Isus Hristos ca garanție, care le a zis către apostoli când le zise: Voi ruga pe Tatăl și alt mângâietor vă va da vouă care să rămână cu voi în veac. Și cu adevărat, Sfântul Duh este în biserică ca sufletul în trup, un trup fără suflet, nu mai are ce face nimeni cu el. Trebuie aruncat că putrezește să împuțește. El îi dă viață, Duhul Sfânt, el o mișcă biserica, o învață, o încălzește, o conduce, o întărește. Dar ceea ce este mai mângâietor pentru noi și ceea ce trebuie să ne rămână minte din această sărbătoare, este că Sfântul Duh se pogoară în fiecare zi în sufletele noastre, pentru a le da viață, și a le prin Harul Său, pentru a ne feri de atâtea curse întinse pretutinderea din partea rătăcirii și a minciunii. El care înflăcărează inimile, El este care ne întărește și El este Cel care ne face să căutăm pe Dumnezeu, Duhul Sfânt. El împărtaște zelul și curajul în suferințe. De la el vine mila, mângâierea și binefacerea. Pentru ușurarea necazurilor umanești, de la el ne vine mângâierea. De la Sfântul Duh ne vine puterea de răbdare, chiar în mucericie. Și tot el lucrează în sufletele noastre făcându-ne ascultători de poruncile lui Isus și arătându-ne calea smereniei. Atunci când Sfântul Duh se pogoară în suflet, este ca soarele în lume când apare pe cer lumina și căldura sa. Duhul Sfânt este ca un împărat în statul său care conduce, guvernează. Duhul Sfânt este ca un grădinar în grădina Lui ca să o cultive. Duhul Sfânt este care ne mângâie în toate suferințele noastre. Pentru aceasta poartă numele de mângâietorul, Duhul adevărului. Cea mai decăpetenie funcțiunea Sfântului Duh este aceasta de mângâietor, de Sfințitor și care merită din partea noastră cea mai mare recunoștință, căci într-adevăr noi avem așa de mare trebuință de mânguiere în această lume, fiindcă ori încotro ne-am duce, nu vedem și nu auzim decât dureri, plângeri și suspinuri, necazuri. Dureri în pierderea unui părinte, unui tată, mamă, a unei soții, a unui copil, dureri în trădarea prietenilor noștri, dureri în calomniile vrăjmașilor noștri și a invidioșilor, dureri ale sufletului, dureri ale trupului în boală, în accidente. Dureri în nesiguranță și în neștiință, dureri pretutindenea și totdeauna, acestea sunt pe pământ. Și unde poți afla leacul la atâtea rele? Unde poți găsi o mângâiere la atâtea dureri? Decât la Dumnezeu, Duhul mângâietor pe care l-a făgăduit Domnul Hristos apostolilor săi, Coborirea Duhului Sfânt a fost împlinirea spuselor Mântuitorului. O minune asemănătoare cu aceea din ziua Rusaliilor, când s-a pogorât Duhul Sfânt în chip de limbi de foc, se face și astăzi la Ierusalim, în fiecare an, la Paști. Mulți creștini povestesc cu flăcărare din cele ce au văzut în Biserica Învierii de Paști. Acolo vine Sfânta Lumină de la Dumnezeu în fiecare an, o lumină albă, frumoasă, care întâi apare ca niște norișori albi și luminoși. Și timp de zece minute, oricine poate ține în mână această lumină că-și nu frige, 10 minute nu frige, o ține în mână, o bagă prin sân. E o bucurie mare pe cei care au apucat-o în mână în acel timp. Oricine poate ține în mână aceasta și numai această lumină luminează. După zece minute apoi începe să și frică. Creștinii care stau cu lumânările gata așteptând Sfânta Lumină, mulți dintre ei, în momentul când apare, se pomenesc cu lumânările aprinse în mână. Această minune se repetă în fiecare an ca un semn că Mântuitorul este viu și vine să ne încredințeze și pe noi și pe toți creștinii de prezența Lui acolo. Unde s-a răstinglit, unde a fost îngropat și de unde a înviat. Nu e aceasta o minune? Și ține seamă că numai la noi, la Ortodoși, se face această minune. Au voit și au dat afară într-un an pe Ortodoși de la mormânt, catolicii, că au zis că de ce numai ortodoxi, Să slujească și ei acolo. Și s-au dus și ortodoxii afară, în curte, și-au făcut și ei acolo slujbă și s-au rugat. Și Sfânta Lumină, Duhul lui Dumnezeu, a venit, a spard zidul și a venit la ei acolo afară, la ortodoși, Și a lăsat pe catolici plângând în lăuntru că n-a venit la ei lumina. Și ține seamă că catolicii sunt foarte mult apropiați de noi, de ortodoși. Dar ce să mai zicem de celelalte secte, de sectele care nici nu le trebuie biserică și preoții? Vedeți? Domnul Hristos ne-a încredințat că aceasta este credința cea adevărată, ortodoxia, și aceasta trebuie să o țină creștinii. Iar ca să cunoaștem că Duhul Sfânt este unul din fețele dumnezeiești, să deschidem Sfânta Scriptură, Biblia. Și vom găsi de la început, la facere, capitolul 1, cu 28, când a făcut Dumnezeu pe om, s-a sfătuit cu Fiul și cu Duhul Sfânt și a zis să facem om după tipul și asemănarea noastră. A vorbit tatăl cu fiul și cu Duhul Sfânt. Altă dată, după potop, oamenii s-au sfătuit să facă un turn, să ajungă până la cer. Și dacă va mai fi alt potop, să nu mai moară în necat. Să se urce pe turnul acela, să nu mai moară în necat. Văzând Dumnezeu nebunia lor, a vorbit cu fiul și cu Duhul Sfânt zicând veniți să ne pogorâm și să amestecăm limbile lor și risipiră Dumnezeu pe dâns și peste tot pământul. De atunci sunt atâtea limbi pe fața pământului, de la amestecarea aceea, până atunci nu era decât o singură limbă pe pământ, limba care a învățat-o a Padan și eva. Altădată se arătă Dumnezeu în chipul a trei îngeri la stejarul din Mamvri, lui Avram, patriarhul. Și el când îi văzu pe îngeri, i-a numit pe toți Domn, un Domn zicând, Doamne, de-am aflat dar de bunătate înaintea Ta, nu trece pe robul Tău. Pentru ce a zis Avram la toți trei doamne? Ca la unu. Pentru că Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, una sunt, un Dumnezeu. Nu sunt trei Dumnezei, ci un singur Dumnezeu în trei fete proslăviti, care a binevoit să se descopere omului pe care l-a zidit cu mâna sa. Deci, acesta este Dumnezeul nostru, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Sfânta trăime într-o ființă și nedespărțită. Tatăl este Creatorul, numit Creatorul. Fiul se numește Mântuitorul, căci El ne-a mântuit. Și Duhul Sfânt, Mângâietorul Sfințitor. Acesta este Dumnezeul nostru, căruia trebuie să-i ne închinăm, să-i aducem cinste, să-l slăvim, să-i aducem jerfe și să ne jerfim pe noi înșine cu toată ființa noastră a sufletului și a trupului, pentru că suntem datori mai presus de orice ființe cerești și pământești, din pricina răscumpărării cu scum sânge ale lui Iisus Hristos. Și oricât am face noi de mult, chiar viața de ne-am da-o pentru mărturisirea numelui Său, tot nu este mult pentru că mai întâi El și-a dat viața pentru noi și noi niciodată nu putem să-i răsplătim. Începutul tuturor rugăciunilor și al slujbelor bisericești se începe cu rugăciunea către Duhul Sfânt, Împărate ceresc mângâietorule, Duhul adevărului care le pretutinde-ne aiești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pre noi de toată spurcăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Iată deci că Duhul Sfânt este vistierul bunătăților. Omul care are în inima lui pe Duhul Sfânt, are roadele Duhului Sfânt în el, adică dragostea, bucuria, pacea, de lunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, plândețea, înfrânarea poftelor, curăția. Dacă trăim cu Duhul, zice Sfântul Pavel, să și umblăm cu Duhul, adică să umblăm după sufletul cel care este nemuritor, după Duhul lui Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu, să începem și să facem toate. Care ați văzut cărticica aceea, inima omului, ați văzut pe Duhul Sfânt în chip de porumbel, înconjurat de raze de lumină în mijlocul inimii. Acel om are în inima lui pe vistierul bunătăților. De aceea scoate din inima atâtea bunătăți și revarsă în lume raze de mângâier și lumină. Acest om, pe bună dreptate, trupul lui se numește Biserica Duhului Sfânt, cum zice Sfântul Pavel. Nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt? Că ați fost răscumpărați cu preț? Slăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Tot în cartea aceea oglinda inimii, vedem o imagine cu Duhul diavolului. Diavolul stând pe un scaun ca împărat în inima omului stăpânit de toate patimile, cele șapte păcate de moarte, Duhurile cele necurate, păcatele de moarte împrejurul lui, mândria, desfrânarea, lăcomia, invidia, mânia, lenea și zgârcenia. Deavolul împărățește în inima celui stăpânit de aceste păcate de moarte. O sticlă cu aripi se vede acolo, ce reprezintă spiritul cel rău, duhul deavolului care stăpânește pe omul cel bețiv, fiindcă de la beție pornesc toate relele și distruge sufletul și trupul omului. Păcatele cele mai grele sunt acele îndreptate împotriva Duhului Sfânt, căci Domnul Hristos a zis, orice păcat și orice hulă se vor ierta oamenilor. Dar gula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Și aceste păcate împotriva Duhului Sfânt sunt acestea. Nepăsarea față de Dumnezeu, de Dumnezeu cel trăvit în Sfânta Treime. Necredința cu ură împotriva lui Dumnezeu deznădejdea în marea milostivirea lui Dumnezeu, dar și încrederea prea mare în bunătatea lui Dumnezeu. Când omul face păcate fără contenire și fără să se împotrivească păcatului și diavolului și crede mereu că îl iartă Dumnezeu fără pocăință, fără îndreptare, acela păcătuiește împotriva Duhului Sfânt și într-o bună zi îl aruncă Dumnezeu de nu să vede. Nu mai poate să mai facă nimic pentru suflete. De aceea sunt mulți, mulți care nu pot ajunge la dreapta credință, fiindcă s-au împotrivit Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt îl săvârșesc acei hulitori care zic despre Domnul Hristos, că a fost un înșelător și că minunile lui n-au fost de la Dumnezeu, ci de la cel rău. Păcatul împotriva Duhului Sfânt îl săvârșesc toți necredincioși, toți rătăciții, sectanții, hulitori ai Duhului Sfânt, pentru că propovăduiesc greșit și mai ales că s-au lepădat de Sfânta Biserică și de Sfințenia ei, unde este Harul. Duhului Sfânt și unde se lucrează și se sfințește toate. De aceea diavolul caută pe toate căile să-i facă pe oameni nesimțitori la porunca lui Dumnezeu, la legea lui, să nu ia seama și să se părăsească de păcate ca să se îndrepte. Grija aceasta o are diavolul. Să nu lase pe om să se poată îndrepta, să poată veni la calea adevărului. Pe alții împinge necuratul la deznădejde și se sinucid, se o spânzură, se aruncă înaintea trenului. La sinucidere trupește, dar și sufletește. Aceia care se aruncă în brațele sectanților sunt mai deplâns ca cei ce se aruncă înaintea trenului. Aceia care se iau după toți mincinoșii, după toți escrocii, care umblă după bani, nu să le câștige sufletul, să le câștige banii, sectanții și o sumă de proroși mincinoși, aceia sunt mai de ca cei ce se spânzură. Tot așa sunt de grozave păcatele și a celor a care trăiesc în necredință totală. Domnul nostru Iisus Hristos, Arânduit ca Sfânta Biserică să fie condusă mai departe de Duhul Sfânt în timp nevăzut de episcop, preoți și diacon. Aceștia au primit Duhul Sfânt prin taina hirotoniei și numai aceștia au dreptul să conducă cu rabia plutitoare Biserica lui Hristos. Ei au dreptul să vorbească să slujească Sfintele Taine și să ajute pe credincioși pe calea mântuirii. Nu oricine, de aceea ni să nu credeți așa pe oricine, că au intrat mulți lupi în turmă. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel, luați aminte de voi și de toată turma întru care Duhul Sfânt va pus episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Căci eu știu că după plecarea mea de la voi, vor intra între voi lupi grei care nu vor cruța turma și vor căuta să atragă pe ucenici de partea lor. Și așa a și fost. Căci în multe rânduri diavolul trimetea oameni vicleni după ce pleca Sfântul Apostol Pavel dintre ei să învețe pe credincioși fel de fel de rătăciri. Și mai ales acești lupi vorbeau de rău pe Sfântul Apostol Pavel. Îl vorbea de rău în fața credincioșilor ca să nu mai aibă încredere în el și în învățăturile lui. Totdeauna diavolul s-a luptat în felul acesta cu ucenicii Domnului care vorbeau adevărul. Găsea diavolul câte o slugă de a lui mincinoasă și o trimitea în câte un loc ca să vorbească pe ucenicii Domnului de rău, să nu fie ascultat și pe Sfântul Petru, și pe Sfântul Ioan, pe toți ucenicii, i-a vorbit de rău și i-a urmărit acești proroși mincinoși. Asta e lucrarea diavolului. Și poate ne întrebăm, dar de ce Dumnezeu îngăduie așa? Iată de ce, tot pentru mintea slabă, tot pentru mintea care să clatina unor adă, nu sunt să țină drept, și să aibă încredere în adevăratul apostol și ucenic care le vrea binele și vrea mântuirea lor. Tot de aceea ca aceștia toți să cadă cum cad perele acelea viermănoase din pom de se fac prat. Totdeauna s-au găsit oameni vicleni care au umblat, nu să câștige sufletele oamenilor pentru împărăția lui Dumnezeu, ci au umblat după interesele lor pământești, după bani și după slavă de șarcă. Avem și astăzi destui înșelători care umblă după acestea. Și ce a spus Mântuitorul ucenicilor? Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Când veți auzi că e colo, colo, să nu vă duceți, să nu ascultați. Auziți poruncă? Pasta nu ascultă, nici n-aude. Eu cred că citesc în Biblie, mult. E poruncă aici, o poruncă mare. Să nu te duci, să nu asculti, zice Isus, împăratul. Parcă n-ar spune eu pentru noi. Ei să duc și ascultă le place, sunt curioși, și ca cu capul în jos în prăpastie, și pe aici și pe din. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe credincioși și de atunci ca și pe noi cu cuvintele acestea. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotriva uneltirilor diavolului împotriva duhurilor răutății, ca să puteți sta împotrivă în ziua aceea și toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Stați deci tați, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia Păcii. În toate luați pavăza credinții, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luat și coiful mântuirii și luați sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Iată ce fel de arme trebuie să aibă creștinul, iată ce fel de sabie trebuie să poarte creștinul. Sabia Duhului Sfânt, sabia Cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru aceasta zicea Mântuitorul, Cel ce n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere. Atât este de trebuincioasă această sabie, pentru că numai cu ea putem lupta împotriva păcatelor și a duhurilor nepurate. Cuvântul lui Dumnezeu e numit și sabia Duhului Sfânt, ce numire potrivită! Prin el taie Duhul Sfânt și lucrează, și prin el, prin cuvânt, ne vin toate darurile cerului de sus. Prin Duhul Sfânt vine și puterea ce o are cuvântul lui Dumnezeu, fără sabia aceasta, nu se pot purta lupte și biruințe de mântuire sufletea. Ce frumos ne spune despre acest adevăr o istorisire din Biblie, din Vechiul Testament. evrei erau puțini și neînarmați și strâmbtorați din toate părțile de vrăjmașilor, care erau mulți și tari. Atunci se sculă un viteaz al lor Iuda Macabeu, a început a încuraja poporul zicând, nu vă temeți, am avut un vis de la Dumnezeu, l-am văzut în vis pe Onia, cel ce fusese Arhereu, om bun, cuvios, și se ruga cu mâinile întinse pentru noi. După aceea s-a arătat Ieremia, prorocul care și-a întins mâna dreaptă și mi-a dat o sabie de aur zicând, Ia această sfântă sabie, care este un dar de la Dumnezeu, prin care vei surpa pe vrăjmaș. Și ne spune Biblia că iudeii au biruit cu sabia cea de aur ce li se arătase din cer de la tot puternic. Ce istorie mult grăitoare este aceasta pentru orice creștin luptător și biruitor. Armele luptei noastre nu sunt omenești, ci puternice de la Dumnezeu, în lupta noastră cu marele vrăjmaș care este diavolul, căruia i s-a dat să facă război cu cei din seminția femeii de la apocalipsă, Adică cu creștinii, cu preoții, cu călugării, tot soborul creștinesc e dat și diavolului să facă balaurul război cu aceștia. Sabia aceasta cuvântului lui Dumnezeu este de foc. Ea nu sufere răul și păcatul, ia taie fără cruțar, face prăpaște între bine și rău, între virtute și păcat, între lumină și întuneric, între minciună și adevăr. Mare prăpastie! Viața creștinilor noștri de astăzi e plină de obiceiuri păgânești și de atâtea datini chiar urâte, măcar că pe afară se arată a fi purtători de sabie, dar acești creștini n-au lăsat sabia Duhului Sfânt să taie și să omoare omul cel din împreună cu toate obiceiurile lui păcătoase. O altă istorisire mult grăitoare găsim în Vechiul Testament la ieșire, tot capitolul 32, de la ieșire, care aveți Biblia când vă duceți pe acasă, să-l citiți tot, tot capitolul 32 de la ieșire. În acest capitol este vorba de abaterea evreilor de la Dumnezeu cel adevărat, care scosese din țara Egiptului, prin mâna lui Moise, și după o vreme s-au răzvrătit și au cerut lui Aaron să le facă un Dumnezeu. Aron le-a făcut un vițel de aur din cerceii, brățările și inelele femeilor și au așezat acest vițel de aur ca să se închine poporul înaintea lui. Zicând că acesta este Dumnezeu, iată, Israele, Dumnezeul care te-a scos pe tine din țara Egiptului, din robii. Și înșelăciune, și repede, nu trecuse prea mult. Când a venit Moise, că Moise era în munte de Sinai sus, ca să primească tablele legii, când a venit cu tablele legii de acolo și s-a apropiat de tabără jos și a văzut vițelul și jocuri în prejurul lui, Că juca poporul, s-a aprins de mânie, atunci a aruncat cele două table care i le dăduse Dumnezeu și le-a spărâmat sub munte. se văzând că poporul acesta este neînfrânat, în urma acestui păcat, mare păcat, le-a zis, Așa zice Domnul Dumnezeului Israel: să-și încingă fiecare din voi sabia sa la șol și străbătând tabăra de la o intrare până la cealaltă, înainte și înapoi, fiecare să omoare pe fratele său, pe prietenul său și pe aproapele său cu sabia. Și au făcut așa după cuvântul lui Moise. În ziua aceea au căzut 3000 mii de oameni morți din popor. Iată în urma acestui păcat ce s-a ales și ce a trebuit să iasă. Numărul acesta de oameni morți corespunde cu cele 3000 mii de suflete care s-au întors la prima predică a Sfântului Apostol Petru după pogorârea Sfântului Duh. Întâmplarea din Vechiul testament cu poporul cel răzvrătit, cu vițelul cel de aur și cu jocurile poporului care s-a întors la idolatrie, era un semn simbolic arătând că așa se vor răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Chiar și cei credincioși și se vor deda la obiceiuri păgânești, vor face idoli din patimile lor, și vor părăsi pe Dumnezeu pentru jocurile și patimile lor. Și oare nu este așa? Așa este. Ăsta e adevărul. Nunțile, jocurile și toate, toate blestemățiile astea care le-au intrat în sânge la popor, mai bine nici nu se gândește că ar putea trăi fără ele. Mulți, mulți. Și au îndepărtat de Dumnezeu cel adevărat, de aceea nu pot veni la lumină. Au căzut în idolatrie. Ferice de cei care sunt toți de aceeași părere într-o casă. voi de cei care sunt unii hăi și alții cea că acolo adevărat e război, război la Cataram, vorba românească. Dar ferice de cei care omoară cu sabia Duhului pe omul cel vechi. Omul cel vechi, adică fiecare avem omul acesta vechi, adică care el totdeauna caută cele rele ferice de cei care au tăiat cu ea și pe alții și i-au și vindecat, adică au tăiat păcatele. dar vai celor care se poartă cu nepăsare și cu ură față de această a Duhului Sfânt, de cuvântul lui Dumnezeu, vai de cei ce urăsc cuvântul lui Dumnezeu, vai de cei ce prigonesc cuvântul lui Dumnezeu, Vai de cei ce caută să rupă sabia cuvântului lui Dumnezeu! S-au găsit mulți ticăloși care au făcut țigară din foițele din Noul Testament, din Biblie. Și așa i-a ars Dumnezeu cum s-a ars foița aceea cu cuvântul lui Dumnezeu. Că ce au ars, le-au explodat buteliile, au fost luați pe front. Au fost tăiați, au fost chinuiți și amărâți. Vai de ei! mi amintesc de o bună credincioasă, o creștină care nu lipsea de la biserică. Eu nu vreau să mă lipsez de la biserică. Fiecare duminică, știu că duminică e ziua lui Dumnezeu și eu vreau să petrec în casa lui Dumnezeu. Și venea în Sfânta Biserică Merea. Bărbatul ceartă, azi ceartă, mâine, măi femeie, uite ce e. Dacă nu ți-o-i rupe eu ție, ți o tăia mâinile de la coate când o-i o veni odată de la biserică. Am să stai mâinile de la coate. Iată cu dângură și-a văzut de drum, n-a zis nimic. Eu mă duc la Dumnezeu. Eu mă rog lui Dumnezeu. Eu mă duc la casa lui și vreau să-l ascult pe el, nu pe tine. Pe tine te ascult acolo unde e de ascultat, dar nu aici. Și-a răbdat, și-a răbdat, Beata femeie și într-o bună zi, când vine ea de la biserică și intră pe străduța ei, că s-a petrecut aici, în București, e fapt adevărat. Când a intrat pe străduța ei, au ieșit vecinile înainte, ce face domnul Gheorghe? Zice, cum, cum să mai simte? Se cum să simte? Se păi ce să se, se simtă? Cum? Păi de unde vii? Păi eu viu de la biserică. Păi nu știi nimic? Păi nu știu. Explodase butelia și i-a prăpădit, i-a rupt mâinile lui, le-a tăiat de la coate, așa cum a zis el femeii lui. Și o aștepta cu cuțitul ca să-i taie mâinile de la coate. Și atunci s-a mirat, s-a închinat, Doamne, marsul minunile Ta. de acum plângea El și spunea, ce să fac, păcătosul de mine acum, te rog să mă iers, să mă ții așa, că depinde de tine, dacă ți s-au urât cu mine, să mă ierți că am greșit, am păcătuit. Și multe câte minuni nu sunt adevărate care le face Dumnezeu. Să arate și celorlalți despre acestea, vom mai auzi și ați auzit și dumneavoastră destul. Toți cei ce disprețuiesc și se poartă cu nepăsare față de cuvântul lui Dumnezeu și de chemările lui, vor cunoaște în ziua judecății pe cel care are în gura lui sabia ascuțită cu două tăișuri pe Fiul lui Dumnezeu care îl va osândi pe veci atunci, pe Cel necredincios și protivnic. Să nu stăm îmbrăcați ca de paradă și încinși cu sabia numai de fală, să punem mâna, să mânuim cu multă îndemânare sabia cuvântului lui Dumnezeu, ca să fim și noi vrednici luptători, a Împăratului Slavei lui Iisus Hristos. Și la vremea potrivită ne va încununa și pre noi cu succesele biruinții. Doamne, Dumnezeul nostru, trimite Duhul tău cel Sfânt peste noi și zidește în noi inim curat, inim supuse voinții tale și legii Ta, Duhul care să ne învețe să facem numai ceea ce este bine și plăcut înaintea Ta, Duhul adevărului și Duhul Sfințeniei, care să ne povățuiască pe calea fericirii celei veșnice, ca să fim și noi cu Tine în vecii vecilor. Amin. Amin.